Литки в капілі заросли таким же сірим, як на голові волоссям, а ноги взуті в подобу туфель, потрісканих і розбитих, але не розлізлих. «О, мама прийшла», – сказала капіля байдужно. «І чавельцю принесла, і п'ять картошек», – показав зуби Шурик. Шурик зуби мав, але стерчали вони в різнобіч, і видавалися, ніби покриті пліснявою. «Що б ви їли, коли б не принесла?» верескливо мовила Тамара «Да, мама в нас кормилиця», Сказав Шурик, випускаючи з рота дим «Хороша в нас мама» «Щось зобразив?» Спитала Тамара Бо ще коли ступила на першу сходинку ганочка В ній прокинулася гадюка І почала смоктати серце Отак приліпилася, як п'яв каписком І помиленьку пила Похлинаючись її Тамарину крівцю «Шурик дума!» – сказала капіля, показуючи беззубі ясна. «Не мішай йому, мама, бо в ньому мислі розбіжаться!» «То я варитиму борщ», – мовила Тамара, і почала викладати на стола щавель. Стіл нічим не покритий, фанерна поверхня збрижилася і де-не-де зіймалася горбами. Стояла тут порожня пляшка, біля якої лежав капроновий корок, побіч – три гранчасті чарки, одна з яких надщерблена. «Да, трудно стало жить», – сказав Шурик, випускаючи хмарку диму. У мене приложу, що сьогодні делать і що сьогодні придумать?» Тамара сіла на другого низького ослінця, взяла ножика з майже злизаним лезом, від чого лезо мало глибоку заглибину, і почала щіщати з картоплі шкірочку. Картопля ще молода. «Плохо ще вельмиєте, мама», – сказав Шурик. «Вчора пісочек хрумтєл». «Ситіше й будеш», – сказала Капіля і розтулила в усміхові рота. При цьому він виявився напрочуд широкий. «Смійся, паяц», – сказав Шурик. Фразу цю любив повторювати. Ну як засмієшся, коли я нічого не придумаю?» «Коли нічого не придумаєш, нащо ти нам здався?» Ошкірилася раптом Капіля, якщо можна ошкіритися, не маючи зубів. «А хто тебе тада шурувати буде?» – мов добродушно Шурик. Маму свою шуруй, вигукнула Капіля. Постіснявся б. Не сваріться, сказала Тамара, обчищаючи шкірку з картоплі. Жили до цього, поживемо й дальше. Вріміна пошли херові, сказав Шурик. Усе на мільйони. Ума не приложу, де такі мільйони достать. А ти не тріпайся, а думай, мирніше сказала Капілля. Шурик придумає, сказала Тамара, він у тебе вумний. Може, на роботу десь устроїться. Що ви такое говорите, мама? обурено сів на ліжкові Шурик. Це щоб я вкалував. Знаєте, я уже вкалував. А що заробив? Не, вже вкалувати не пойду. Ви ж знаєте, що в мене больні ноги. Язик у тебе больний, незворушно сказала Капіля. Не придумаєш то катись до своєї мамочки. Що сьогодні лілечка, ти, словно, з цепа спустилась, сказав Шурик. Хороша вона женщина. А іногда невозможно жить. Только мисля подойдуть, а вона мені мозги чистить. Ти, лілечка, лучше успокойся. Не чіпай його доцю, репливо озвалася Тамара. Хай думає. Капіля засопла, але нічого не сказала. Я, мама, чоловік умственного труда. Все ще не міг заспокоїтися Шурик. Разве, мама, мало ви моїх по сто грам випили? Що випили, витекло, сказала Капіля. Ти про сьогодні думай. Тада не мішайте, наказав Шурик. Создайте услов'я для умственного труда. Не чіпай його, доню, репливо сказала Тамара. Вода є. Принесла, відповіла Капіля. Може, скочу до людки чи до вальки. Ну, скочиш, ну позичиш і що раз, невдоволено озвався Шурик. Тут треба щось особенне придумать. Я вже пошті придумав. Так ліличка своїми придирками мислі мені розігнала. Капіля блиснула блискавкою з-під безві повік, але промовчала. Тамара налила у миску води і почала мити щавель. Викладала його просто на фанеру стола, від зелені розтікалися тонкі, здавалися також зелені потічки. Тут таки на столі почала краяти щавель. Неаккуратна би, мама, хоч я вас і уважаю, сказав Шурик. Разві у вас дощечки нема, що на столі режете? Ю, здивувалася Тамара. Та я ж сіда на столі різала.